A a a a a a a a a a Oi o chicken i besuar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 mështë të përmeni Allah në Gjelle Huala, të harani Zodin Gjelle -Gjell Huala, mënyra me efikas është, alkoholi. Dhe gjithashtë sot, të lërën nga namazin, të lërën nga për ule Allah në Gjelle Huala, të lërën nga në shtrimin të Zodin Gjelle -Gjell Huala, andaj, pas gjitha këtyre thirjeve, pas gjitha këtyre dëmeve, pas gjitha këtyre Pasojeve të këqia që është këtë alkoholi, Allahu pët pët, pët pët ty, që endë nuk e larguar nga alkoholi. Qoft nuk e larguar nga piri ati, apo qoft nuk e larguar nga shiti ati, apo qoft nuk e larguar nga barti ati, apo nga prodhimi i ti. Në qoft se endë nuk e larguar, pas gjithë të këtyre fakteve, fetare dhe shkencore, që flasin për dëmën e ti, Allahu thotë, fëhel endë të mund të honë,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 që mund të asëqilë eventualisht shqit tja alkolit apo bërët tja ti. Cëllën dhe e bëni? Fëhel, Allah për për përjtë. Fëhel, fëhel! A do të largoni? Cëllën dhe e bëni? Cëllën përgjigjit do të japërshë Allah të asë qëllë. Cëllën? Allah për të pretë. Ta ka shëruar, ta ka thirën, o, ti që ke besuar, o, ti kriese Allah të. Ti kriese e zërët, ti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 Ka qenë alti te dyna nuk e din askush pasallahu xhellahu ala nuk kur sikur te çumsti ksoi bote nuk kur sikur se uji ksoi bote jam vetem emertien per te kuptuar ne por ka da ver ka da ver atje te pijet por nga je nuk te dam koka nuk diesh e kendshme e mir kose ben kat bot privond nga ja ne boten tjetre privond nga yuren e xhenet madhe ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikunruar Në një adith që, vëllohë, shumë kësë nusë. Ka thënë Muhammedi sërë Allahu sëllëm, kush e pinë alkoholin, Allahu dhe ta u shqenë dinë në gjikimit me balëtën e qojëtur khibal. e khibalë. Balëtë e kanë për tja rësura Allah, qka është ti në lë khibalë, qka është kërë balë, qka, qka, qka është kja, së për kuptojmë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 një loj balte, që nuk e kuptuar në asap qashkja. Ta njaj e rësurë Allah. Qka është kja? Pi Pë qka e të përbëjt kja? E dhëni qka është, Njerë djegja, e? Njerë në gjëhenem nga djegja. Allah në rrujt. Allah në rrujt nga gjëhenemi. Nga djegja e ma dhe në gjëhenem. Dhe dherë dhe në shumë djërës. Ka së në qofë se këto dherë djërës,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 Tjetkë pirja, tjetkë përfundimi. Allah na ruaj. Allah na ruaj. Ka ardh Xhibrili sikurse ka ardhit Ibn Abbas radiuallahu ta'ala anhu. Ii thot se e kam dëgjuar të treguarin Muhammedin sallallahu alaihi dhe selamu këthen, "Eta ni Xhibril." Më erdhi Xhibrili dhe më tha: "O Muhammed, Allahu e ka mallkuar alkoolin. Është i mallkuar.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 e që fa të mërmene me qenë nga ta që e pina, apo që e sila, apo që e sërbin, nuk është i letë, nuk është i thjeshtë, më allojo shumë i shumëtuarë, shumë i keqë, shumë i keqë, për ndaj, kësa të fatë keqësishtë, për para ka posë vendet saktuara, kafe honikën, kafe, kafe rakismu, së s'ka kafe të rakisë, të pasachme, nga se fatë keqësishtë, në qëvapturë është fut e lëkori,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 Sa so dëmet i ka shkaktu në pun tjera. Apo, so, so, mës të lasë, që ofë në familje, që ofë në fmi, që ofë në pasarës, që ofë në shëndet, që ofë në raporte, që ofë në shumë, shumë, tjera i ka silë dëmet të më dha që, Allah, gjitho kërë kërë që mirë me këtë punë, dhe dhe shumë mirë që ka i ka silë alkoholi. Sko hajri të, sko hajri në atë pun që Allah e ka malku, nuk ka përfitim në atë pun që Allah e ka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 aqipin alkoholet dhe benzina moralitet, përëndaj e qan alkoholi e shpije njëriun të gjithë e zi të gjithë e keqe. Gjithët keqe që shejtani nuk ka mundësi me e shpije njëriun dhe të ka jo me lecije bëm për mes alkoholit. So njerëz so njerëz kam bërë gjera të shëmtuar të në dyta të pista më katët mda si pasuja alkoholit.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 Në festën e vitit 3, edhe festojnë festa që nuk janë festat tona, por e shtojnë të keq në këtë mëtej për duke bënë me alkool. Ose anuk është turp, a nuk është morre për zotë gjelde uala që të festojnë netët e, e Bajramit me alkool. Me këngëtar, me valzimë. Dhe me alkool nata e Bajramit. Nata e para e Bajramit, nata e Bajramit. Me shkë, me alkool, fatkëqë, kjo është turp. Falloj kjo krizë që më më më më më mbyt Allahu jazzalla wala medenem. Za men ta'ti çnë ka lejuar Bayramin. Ne ka bof feston Allahu azza jal. Të shkelet ligji dhe kufini i ti? tij. A me kër dukurishëmtuar. Duhet larguemi. Andaj ata që e pin let pendohen. Por nëse ajo është Thot, nuk nuk mbun më pën du pesai mundesh m'pën du wallahi mundesh m'pën du ka sene ka pjesë jotija mi thon nje le bukën kuptoj se nuk e, e lo bukën gase buka është halal allah e ka bukur sht për jetën mi thon nje le oksigjeni m'shëth nuk m'munat allah e ka bukur sht për jetë por alkooli që allah e ka ndaluar mundesh me lon gase nuk është jotija allahun nuk ka kriju nuk ka bëllot përshtatshëm për alkol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 Vojët e djallëve e gruan, këë ashtën gjinoan mi gjinoa. Wallahi këë ashtën krimin mi krim. Prandaj timet të kujdesshëm, të ruhemi nga dënimi i Allahut O xhel, qase wallahi Allah, Allahu xhel leuala, po është të të po të shumë Allah, e vërtetë shumë i mëshirshëm, por ndenimi ti është shumë i dëmshëm. Allahu e pastron shëndetin ton nga alkooli. Allahu nënësh e rinin ton t'e dërgon nga alkooli. Dhe ata që pinë Allah, Allahu xhel leuala t'u hap rrugë të pendimit, t'u apranë pendimin.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 Dhe me njëherë në bëhet me dhije nga regjia se kemi një telefonuas që përret në lidhja, e nënkuadrojmë? Selamu alikum. Aleikum, selamu, rrëntulloh. Kallza u la, për pyte në vitë tri, që për mëndorë kja ka nisë u para preka ditë, si media, si shëtë nga rrëfër përqak, edhe pse për për unë betonë havalë lajnë që akumë po vetë,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 Po kjo dhjetë gjithkona që është të tido mësë të na që është vistu shku të hap matë-matë umorë, kjo e kjeqëja. E qartë, e qartë. E dhe problemi tjetër është është lasninja dhe motra jem e festojnë, mu për veti jo, e lham drila dhe baba dhe nana kur s'na ka ndonë me festu, kur, kur nuk e kam festu, as kur nuk e përna ka ndonë. Vecë se këta kër delshin, Me shë është një festojshin. O qëta është gjëmë po me familje, po festojnë bashkë, imbjë edhe në thëmi, edhe më në papi o foli, pjaut të rejke vrejtëm, po dyqysh, po marrin ashtë kështë qabdi, e qabdin. E qartë, e qartë, e kuptum. E kuptum, Allah është problemet, dëlem. Se kemi në pritë të telefonat tjera, në duhet t'ingurim, Allah është problemet, me venër, me venër, me venër, kemi të Apo na i ku duke... Kënama a dekom. A dekom salam vërtullak. Jam një motrë në slemane. Po. A ka mundësi një pytje? Po, orëna, po të dëgjojmë, po. Po, që kem dëgjuqë që si ku si Gjulja, që në bat në shtëte, a shë gjëna, që ashtë, ashtë mekat për ne dhe të mbojmë në shtëte, se poshojnë që Gjulja në fiko, që jelë sikë në shtëte, nuk i di së ashtë dë vërdekë. Po. Dhe dh A banë një visht pijamat me figurat shpezve është gjëna? Po. E qartë. E përket pyte së parë, më tonë, që e bëri pyte që ma tje për ishte shqetsim, sësa kështë në një pyte në te, është e vërtetë që në këtë natë nuk priti dhe që me e mirë, sësa është frenimi, dexenerimi,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 sponsors festim. Ja, hajde po bvojm diçka që as vetë nuk dim çka është këtu më rad. Pandaj edhe në stem ka festa, karg tim kodofrim ka për ertëmen në kufive të lejuara, është nën arsyetë logjike. Nëse s'a shpenzimet bëhen për këtë natë, janë më rëmenca. E mos losim për dëmet e tjera që shkaktuan. Allah na ruajt nga e keqja dhe Zoti na ruajt nga vepra e njerëzve mëngjelet. Sipërkat pyetës së dytë që tha për kam dëgjuar për kët lule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 Kënë bove të knasë të i si sakë, kënë bo, pas vjatë rëan, pitra më të vjatë dhe dintat më të vjatë. E le kënë bove të smuën e sidës, sërë e pas së kënë mëjë me najësë. E qartë, e kuptum. Që... E kuptum. Q... Që... E kuptum. Uh, Këtojen smuën e shëqore, fatkecështë, që mungesa e besimit i si e lëlana falët, lënë arrujtë. Këtojen pasojat të mungeset dukatës e mirëfiltë dhe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 Në edhe kërë bëjnë pytë të kësa nëtyrë, nuk kanë vajtë të futëm i në detaljët e tila. Apo, po timi të përdojë problemet si kurse është dhe të kërkojmë zgjidhe pra që na duhet. Dërsa faktër se nuk mujnë pa këtë, nuk mujnë pa atë, pa dërshumë se jenë gjera që nuk qëndrojnë. Nëse nuk mundet, nuk kamënë si që Allah Gjallahu Alem e ndalun një sen, e pasaj njëri mësë më më më më, më më më më më më më më më qase stomati për e bëj një punë të shtuar, mati për kë janë varësia për të. Dashlidh për të. Ata njeriu do të më paguë çmimin e kësaj varësie. Por atako mund të më largu, por të mësh mund të largu pa tjetër. Është mësh mund të largu me pesoj nga se Allahu xhelleu ala kur kërkojmë të largu pë di çkaft, atë kë është mëna mundësitë tona, nuk ka çështje mundësitë tona. Kemi telefon tetërin kuadrojm. Selam alejkum. Alejkum selam tullah. Kam një pritë periudhë hoxh. Po ordanë.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 Po. Tash, nona jime, e ka shikirin, e ka tensionit. Ka fillu për qëto dit që qa e këmik mëngu me agjeru. E ka bësh nona jam agjeru qëto dit, tash për po mundur të njëtit për po, njëtit jasë të kanëm tejte. Eh. Po. O si për po ha njëftar për të dhe më krytë shumë dhe të pojtë ligët nona. Se nona po, Alloh, allah, right? për dorë hapa që që qëtëtë dhe hapa tensionit. Po e që... A më vëjusht për drejtë për për të të gjendje. A më një, a më një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 dëmtohet dhe ligët din këtë mas dhe e rëzikon shëndit nësaj dhe mje, mje ku i ka thënë se nuk banë më agjeru se dëmtohet nësaj atër më nëse duhet me përmbajt të këshilave dhe agjerimin apo dit e pa agjeruara me i shpagu si kur se këni bërë dhe pasë i janë shpaguar nuk kanëvejt të kompenzojnë me me agjerim Allah edhe në mas mire kemi të rëmët dhe të një më këtërojnë uh, Nëtë më loma Nëtë më loma uh, Disha kjo uh, p Alejon Famra me shkon varën. Po është çort. Ëh Famra nga natyra e saj është, do të thotë, e dobët. Emocionalisht shpesh ajo është do të thotë nuk mund, më let, më let, mund të jetë e qëndrueshme. Më le, më le mund çon dyto në këtë mëradh. Duke pasur shpesh se varrimi ka të bëjë me një me një humbje të një të afërmit, që ndarja pei ti, futja në dhe, dorzimi dheut mund të provokoj tek ne emocione të ndoshta të papërmbajtura. Syrioti nuk e ka preferuar që gruaja të shkon në varrezë. Veçanërisht në varrim. Veçanërisht në në varrim. Prandaj nuk e preferoi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 Daty rregulla padyshim i nështuat mosafiri. Tash si çdo shtëpi ka rregullat vet, nuk mund për shkak mosafiri më thon, vallallom putmren kët dhomë. Mi jo, e ka rregull ne dhomë, prisa kemi kët dhomë. Tash, ke mosafir, ulu këtu. Në kët dhomë porim. Nuk ka mundsi për mosafirin më thon ti, po i çet çaj me pi, ai më thon, jo, unë duhem me ma pjek si në mish. Si ka mundsi do at nas nuk na thien dark në di i i duat i duhet regula, apo, dizim, apo, done, done, në shërbim si rregull apo në komb muzima bojë çka don ku don është të pamundshme ose thot për shemb vallë kisha pasëf po me ditë çu duket fillon dhoma ose sa so pore keni në shtëpë fal po son ti kallzojm këto so sa pore keni ose çfar bujje di keni në shtëpi për shemb apo edhe taku jë ndoma dhe vetë asa so e kanë bujje s'u kallzojm po, normalisht nuk kallzojnë asë ose drejtë të dymës më të kallzou nden rregulla që njerëzit janë përshtatë i, i kuptojnë drejtë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 ambientin e pastër, shëndetin e familjarë është e kërkuar. Theme se shtëpinë tonë fal po nuk pije duhanin. Ka ne gatë ka e ka ka me pije duhan, te alk balkonet e ka fundit se dikun kuku ajrosja është e madhe te ka fundit. Ve çofti ama. Mund s'është duhet që ve vendos rregull se pe çan shtëpia tona si muslimançi jemi, nuk lejojmë që të pijet alkooli as as as, as duhonin.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 A kemë dëgju në herë se një siti antidrogë i politisë të Kosovës ka gjithë drogë në Gjami? Po të është e ka që e njohur pirja drogë në Gjami? Sa që edhe baba i këtë gjële ka morë është e popinë drogë në Gjami? A do talentë e policia ka që të është për pirja drogë në Gjami? Pa thamë kështë, ma së të atënë për punë tjërë. Kjo është një shpifi, vë Allah që arabët të thojnë, ka një praverë të thojnë,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 Për të sajtë djali i ka kajtë pesëra, i shkëllqyshëm, për shkëllqyshëm, për shkëllqyshëm, po a ka kombinim maj mirë se kë, edhe falet, kënë obligimin dhe e Allahot, edhe i sësjallë fërmën i kujtethshëm. Kush e ka pa po shirën namazët? Kush ka dali keqme namazët? Kush? Allah i veqë, a i që së so falë. Andaj, në ke di, andë gjënë baba i këtë djali të kshila, apo veqë këtë djali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 Por ti të shmuar atyrë se namazi po për ta përmirson edhe mësimin, edhe sjelljen, edhe respektin, edhe moralin dhe çdo gjë. Qase kështu të shnamozë ralesh. Prandaj me këto sjellje edhe gjithashtu lut Allahun xhele wala. Lutje i vogël, i pa mëkate. I, i përkushtuar Allahut azu xhel, që i durt ka Allahu xhele vëthiu zoti i usoj prindë mi. Uzo zemra. Bëni, bëni primë të minë nga ta që e kuptojnë rëndësinë në mazit, edhe falin vetë, edhe më bëjnë mund nga ta që falim. Lutë Allah në Gjellewala, shpëse që Allah në Gjellewala të bënë zgjidhe dhe rrugdallin në këtë problem që, fatë kjetësirës, ti nuk është dashmë arme këtë problem, ti nuk është dashmë arme këtë të lashe, por shpëse që primë të kam e mirë kuptojnë në shalla. Kanë këtë kuptime, valaj, po bëhet propagande madhe, po flitet sh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 Në ndohë dhe këndër, ta. Namazë i të lërguan nga punë të këshija. E në kuatrujëm në telefonë të jetër? Salamu alaikum, poqë. Aleykum, salamu alaikum. Dhe të të apun i kytje, ba? Por, no, po të ndëgjojmë. E këmë një gjënë të herës, këmë që ai përgjënës dhiri të të këmë në në në vjetë, nuk mundët me tëllë edhe këmpo një video një video një internet që mesurë të uranore kanë shëruë, kanë votër me folë po, po, po apë mundës më atë një video qëshmune me kontaktu me në ihojtës po e qërtë, e qërtë që me po e shërim e qërtë dhe shërim e qërtë dhe shërë Allah e shërë lëfë e...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 Ese për këtë cilën hoqë, mund të amerni të krejgjia pas e misionit, të amerni numër në gjellarve që preferojmë që të shkoni të ata, bëni një konsultim me ta, është presoj që do t'ju bëjnë zgjidhe me lejnë allotën madnuar. Kemi të të të të të inkuadrojnë? Jadë, më rrëma. Orë, në më rrëma. Salamu alaikum, moqë. Aleikumussalam, rrëtullam. Unë olo, Dekon, nale, nale mështë, që... Për njërë që më shumë po prishën njërë dhja se kërë në kanë si kofës. Kofës a kofës edhe nuk shkanë në, në bunë këqia. Njërë është gjallën me më mirë në këtok Poh? që ka kriua lohe. Edhe kur të këqësh me më, më thonë botë homoseksualë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 Po më nejë nësë kemë në ojë me hinë të terme, e të kuptaj që e shqecimin të... Po, hinë, jo më dhëku e zote e të të që ka me bëhe. Pa, Allah në arrujë. Nuk, nuk është ajo se zote nuk kryon kryesa me thonë të maraj njerës pëtë erën. E qartë, e kuptaj, allu. E, dhe, e kuptaj. Të, me, me mishku e smia, përshemë në rrug të këqia, dhe, tane, dhe, dhe të anë e dhëtë po në spravu lohe. Jo, nuk është të, të spravua lohe, po, E nuk lën Zoti më kënaq me fëmin ton. E çort, e çort. Çe çe ta ka von dorat. E çortla, më çort e kujt. Perëndia është kapullxhi, i bën sanës te këshia, tani më thon se do të pom se provo Zotin. E vërtet, e vërtetë, e vërtet. E fu nai jam dikush që kur thon se Zoti është magjistor. Tu Ma, bisht të fastoft për olla, shuj Zoti më magjistor. Ma gjia borgë, ma gjia e zezë. Ato në... Përmenimin të ama të nuk e këzistoj një gjithë. Të e ma gjia borgë e quinë zotinë magjistarë. Ma gjia borgë e kla e zotinë. Si visti këfot. Po, po. Unë nuk po mojë me kuftuë këta njerës. A të që përsojnë, po anë kohë në thëmija, fatroha, në përndë dhe së familja borgë, a me shkua, në gjami, unë nuk po mojë me këfotë, a dhe unë e vetë falëna. Rëzmija vlojë të jam falen. Korën në rëmë këtëam, asë vlojë jam, asë në shkën gjaminë. Po, kjo është nërmële, po. Kjo kryjë, kjo kryjë e shkollën, ndodë, kohë apërmeshku në gjaminë, shka falës, së është mirë më falë, një përkullë a lojët. Një thmi që janë kohët përprinit dhërt, përmenimin të e maj thmi nuk është. Ljëpë në dim për të tërkujnë, të Po, o, e përveç të kushtuar. E çartluam, e kuptum, e kuptum, m fal, m fal, lo, ne, fal, fal. Alla, Allahu subhanehu te kuptum qartë, e kuptum qartë. Por mënoj e kuptoj ka njer, shtimi, një shqetësimin e disa shikuesve që kanë nevojë, ndoshta me shpreh, por po vjen keq, por po duan gënjer me bundër për shkak se ka të ndonjëherë që po presin me bu pyetje për një më. E kjo pjesë nuk është vetëm me një koment, por për një pyetje, ndaj mund sish kujt do të telefonon ta bëm pyetjen e duhur.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 ka dhe zullume që nuk lijmë për abdunje, që përladin edhe në këtë bot, anëta njerë du të më konë vetë kritikë me shikusë e ku dhe më problemet dhe që prej aty të fillon shërimin e tyre, e kuptoj drejt. Të kaj që the magjia, po në udhëmër e lërga saj, zotin nuk është të mërshme, të emërto, të të të të të të emerto, të si magistar, por, existan, existan. Me dot, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 të kemon nuk mirëm i nëjë me to. Por nuk duhet këtë nështu që ta muhojmë në tërsi egzitimin e sinën nga së është i vërtet. Ase këtë e ka pëhuar edhe Allahu në Kurane dhe Pegameri së rasër në aditit e ti. E nënkadrojmë telefonatën e radhës për sënte. Urna. Mirëm Ramahot. Mirëm Ramahot. E kam një pytje. E dy pytje e kam. E jam nga Zviqra.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 mo ali apo tonë liçeni apo diçka që nuk është nuk është nuk është e gjallë sikurse njeriu apo kafsha kështu më radh. Diçka që një, një donjë pamje të bukur, portret i mirë, më ndaj i natyrës kështu më radh, nuk prish punë. Zaventim, pse jo ndonjë fotografi që ju bën të pëlqen me vendos çabën aty ose xhamin e pejgamberis a sallam në vend aty fotografive si Zaventim. Edhe kë mund të jetë një metodë mirë për të zavesuar ato fotografi atë.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 Po është gjë çti e ndar me shkumën e studikut ku nuk prish punë. Me dalëm ndoshta me një event diku ku takuheni pas gjashtë orë që diskutoni për gjëra të dobishme të mira, lexoni diçka, nuk prish punë. Pa marrë çka bëhet atje dhe pa marrë kush ky vend. Në klube ku, vallai, ka tim të duhonit të ka muzikë, ka përzigje, nuk duhet të më shkoj të muslimane. Do të më të rrugëti aty vani. Por në sekond po them kush më në një klub me çu çot ku mbledhen femra diskutojnë për gjata të dobëshme, dë ë zied të problemeve, mësuin diçka të mirë, s'prih shumë shpërtovar. Ne varet si nga natyra e takimit, nga nga nga nga nga nga uh, natyra e vendit ku shkonin, nga nga përmbajtja e muhabeteve gjitha këtu varet edhe pasaj a lejohet apo apo nuk lejohet. ë uh, Kimi shupitje që na kanë dhënë mesëmës kemi lejuar që në fund të lëmin një hapësirë Që në këdhin që vse 4 fatë në pritja e nënkuadrojëm dhe djetë jetë kë e fundit përsonëtë. Por në? Salam alaikum. Salam alaikum. Unë i ka një 2 pitija. Orna. I kësë adasht një kështë një kështë më të ega lutë kësia që në rinë këtë botë. Dhe pitija e djët është në pa andër, që të dhe këshë a gjërejt vitija që më ba? Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum.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 Ato ato prova që mund ti e vitu, ti e largoj, mund bëjmë dheq, bëjmë të bëjmë dëç, duhet të bëjmë aq çertë mundshme. Brenda të selisë urës, ato që nuk mund bëjmë dëç, duhet pajtohemi të bëjmë, bëjmë sapër. Të ka vdek antar i familjes, çka ti më bën? Siç ka von? Pajtohemi çaktim me Zotin Xhagjëlan dhe bëso sapër. Diësë e vdekja troket në derën e çdo kujt, te dikush më herët, te dikush më vonë, dhe pajtohemi çaktim me Zotin Xhagjëlan u. Por të kan duani një smundje.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 Për shumë njeri dhe të të kumë pa ondër që për falë namaz. Ani, a përshet që Allah dhe në ondër për ta qënë që falë namaz. Këtë ose ka Allah gjellore, është porosir, këshil. Në qësë Allah në, në qësë e pejgamerës në ka pësu ma gjiru me 30 të muajt. Apo? Dhe ty nuk ka gjiran. Ashtë mirë, është e preferuar ma gjiru të e ka me nuk ma tajtëve, 30 të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t apo është preferuar se nuk janë gjëraën fara, nuk kemi gjëna, s'është së vullnetar. Por çuditë vihen në ëndër, një porosie, një këshill, atëherë kjo është një stimulim i shtuar nga ana Allahu Xhelalu, ola për ta gjëruar atë që është mbi nga xhërim është vepër e mirë. Përqëndërsht, do thotë bëhet fjalë për një xhërim që është gjithashtu i i preferuar në fjalët e Muhamedit Sallallahu Aleihi Wasallam ndaj nuk ka diçka të keq në këtë rrim, përkundazi përdorësi motiv dë stimulim për të zbatuar një sunet të pejgamerit sallallahu aleyhi osellam. Shikun në më ruar mërë, në mërën kohë të rëfëna dhe të gati të rëkohën, dhe kemi shumë pa kohë dyrin fund, ndaj për këtë kohë nuk po duke që të filloj lezim e asë një semese, përshka këse do të të kohër të mund maksimalisht një të lezojmë, por duke që të loë që të kemi një mision të posa që për të semese që po vinë, ndaj përson të po mjaftohim me kaqë,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 që rizikon të ta ashmënënënë, të ardëmënënënënë këtëifani. Dhe në ta kive në areshmënën. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.